O companie plăcută. Capitolul 3 Camera pe care i-o rezervaseră în partea din spate de la parter, dădea spre un mic parc public neîngrijit, unde câțiva copii între 9 și 13 ani jucau fotbal. Mai încolo a zărit un tren și a auzit eratul locomotivei, a aruncat o privire prin cameră. Nu era luxoasă, patul era mai curând o laviță. Pereții erau goi, cu excepția unui calendar vechi de 15 ani și cu reproducerea vulcanilor popocatepetă și istaciuată, întruchipați de o femeie adormită și un războinic care o vechea. Scaunul avea fundul de lemn și făcea corp comun cu pupitrul școlar pe care Alex l-a deschis și a văzut că era gol. Ba de alături avea strictul necesar, cadă, closet, chiuvetă, oglindă. În cameră o perdea în dosul cărei a putea descoperi un improvizat dulap zidit în care erau atârnate câteva cărlice de bronz. Alex ar fi vrut să-și deschidă cât mai repede valiza. Oboseala l-a doborât. Era ora șase seara și a căzut frânt pe laviță. Nu putea dormi în avion și niciodată nu făcuse o călătorie atât de lungă ca asta transatlantică. S-a trezit, alarmat după două ore, a dat fugă în mica baie de alături și a dat cu apă pe față, s-a pieptănat și a potrivit cravata și și-a pus acol. A ieșit să salute pe mătușa Maria Serena știind că ea avea să-l primească la oraia. Doamna era așezată țanțoș, drept în mijloc pe o sofa, la fel de țeapănă ca ea, în care se tolenea de parcă ar fi stat pe un tron. Salonul era luminat de lumânări. Mătușa l-aștepta. Asta era impresia pe care o făcea, nemișcată, sprijinându-și amândouă mâinile pe mânerul de fildeș. Era un lup al bastonului, îmbrăcată în negru din cap până în picioare, cu o fustă la fel de lungă ca a Maria Zenaida, care îi acoperea chetuțele negre până la vârfuri. Purta o bluză de olandă tot neagră. Drept singură podoabă, un medalion atârnat la piept și o eșarfă neagră petrecută în jurul gâtului. Fața albă refuza orice machiaj. Sprânceana ridicată era cum nu se poate mai grăitoare în privința asta. Frivolitățile nu sunt pentru mine. Totuși o perucă de culoarea mahonului, fără niciun fir de păr alb, așezată strâmb pe cap. Singura ei cochetărie... Erau niște demodați chevedos, acele lentile fără punte de legătură așezate sfidător la rădăcina nasului. Alejandro, abonat la Cinemateca franceză din Rue d'Alm, i-a cu lentilele sparte și sângerând ale femeii rănite pe scările din Odessa, din Crucișătorul Potemkin. Bună seara, mătușă!" Ea n-a răspuns. S-a mișcat doar o mână cu un gest imperial indicând locul pregătit pentru Alex. O să-ți spun fără ocolișuri nepoate, cum fac de obicei. De mama ta ne-a depărtat hotărârea ei greșită de a se mărita cu un risipitor ca taicătul. Când pronia cerească-ți dăruiește cornul abundenței, îl mâni pe Dumnezeu aruncându-ți averea pe fereastră. Am suferit pentru mama ta, dăm voie să-ți spun. Ne-a făcut plăcere când am aflat că vii să ne vezi. Plăcerea e de partea mea, mătușă Serena. Nu știu ce proiecte ai. Vreau să muncesc, vreau... Nu te grăbi. Ai tot timpul. Simte-te ca acasă. Mulțumesc. Dar, ai grijă să respecti regulile noastre. Sincer să spun, sora mea și cu mine nu ne avem prea bine. Avem fir foarte deosebite, orare diferite. Trebuie să înțelegi și să respecti situația asta. Nu-ți face griji. A doua regulă. Nu intra și nu ieși pe ușa din față. Folosește numai ușa din spate, de lângă camera ta, dinspre grădinița publică. Ieși din bucătărie în grădină. Da, așa am și făcut. Să nu te vadă nimeni intrând și ieșind. Orele de masă? A întrebat Alex ca să pună capăt unui subiect nu tocmai plăcut. Prânzul la două, tu și sora mea, Cina la opt, tu și cu mine. Iar micul dejun? Dar nu-ți face griji și sunt obișnuit să mi le pregătesc singur. Tu să nu-ți faci griji, băiete. Și a simbit pentru prima dată. Banchita vine la șase dimineața pentru a face curățenie și a pregăti de mâncare. Trebuie să știi că e surdomută. S-a uitat la mine în sensul cel mai rigoros exact, cu patru ochi, de parcă lentilele ar fi avut o viață deosebită, de privirea mii apă. S-a ridicat. Acum o să cinăm împreună, povestește tot. Era o cină rece, servită pe masa unei sufragerii întunecoase, luminată ca și sala de două candelabre. Mătușa se pregătea să servească bucatele, șuncă, friptură de vacă, piept de pasere, când Alex s-a ridicat repede și a servit-o el. Oh, ce cavaleriești! ești!" a zâmbit din nou Maria Serena. Și acum vorbeștem despre viața ta."